Під ним він спав, думав, відчуваючи, що миті його присутність і владу над думками і почуттями. То була неосяжна любов і поклоніння. Він часто розмовляв з кумиром, радився, дивився у його невеличкі очі і, здавалося, бачив, як вождь підморгує до нього і мружиться. Найулюбленішою фразою старого безродного – було коротке речення, в яке він вкладав усю свою любов до того, кого вважав своїм батьком. Нужен Сталін. Он бистро би порядок навів. Побачив колону, що рухалася під жовто-блакитними прапорами з протилежного боку Хрещатика, і ним затрясло не відав ненависті гострішої, сильнішої. Ніж до жовто-блакитного стягу, і тих, що йшли під ними, хто ганьбить і зневажає дорогі його серцю святині, хто зводить наклепи на рідну партію, а дорогу його серцю батьківщину називає імперією зла. Його інколи рвав розпач і гнів, те, що відбувалося на гони ложах. Не міг зрозуміти, як так сталося, що з'явилося багато партій, які витісняють ту, в яку вірив самозречно. Ті, що наближалися, викликали в старого дику лють і ненависть. Встиг прочитати кілька обурливих ядучого змісту плакатів, побачив малюнок, і ним затрясло. На ньому було зображено стару пройду із запалим носом, чорними зубами і написано «КПРС – найулюбленіша із жон в імперському гаремі». Старого неначе вітром відірвало і занесло до колони, що рухалася протилежним боком хрещатика. Він скрутив дулю і тицнув її всім відразу. Все равно ми побідім і будем вас душить, як клопов, закричав несамовито. Очі старого палали, руки тремтіли. Телекамери зафіксували той історичний момент. Безродний готовий був кинутися на зухвальця, що ніс малюнок з кулаками. Але між тими двома наелектролізованими протилежними зарядами, полюсами, ступала сама українська доля. Шла вона сумна і гнівна. Підняла свій караючий перст і зробила те, що вже мусила зробити з цим чоловіком, у якого понад 60 літ тому викрали душу. Старим трясло. Він нащось дістав із кишені свій партквіток і став вимахувати перед процесією. Зігорота вже готова була поповсти лайка, але старий безродний лише широко розкрив його і хапав повітря. Гнів і ненависть в очах поступилися місцем страху, шоку, потрясіння. Він стояв, як загіпнотизований, і дивився на Марію в неповторному одязі баби Нечаєхи. Погляд перескакував із хромових чобіт на спідницю і кожушок, а потім на хустку і обличчя. Позаткував, але незмигно дивився на молоду граційну красуню, що йшла під жовто-блакитним прапором, і співала. Та мить... Творила велике таїнство, справжнє диво. Пам'ять, як полонянка-галерниця раптом згубила тяжкі ланцюги і повернулася з далеких мандрів. Воскресила все до найменших деталей. Старий, сивий чоловік усе ще поїдав поглядом рясну спідницю, чоботи, хустку, а потім знову вдивлявся в обличчя. Незнайомка у знайомому строї минула його, а старий і собі рушив і не зводив із неї свого розтерзаного погляду. Нараз побачив усе. Хату, а в ній довгу лаву, стіл, піч, піл, лежанку. На лаві сидить точнісінько така ж, як і ось ця, що неквапливо йде хрещатиком, жінка і пришиває на цю спідницю зелені та червоні стрічечки. Він грається ними. Почув і лагідний оксамитовий голос. Ану, Михайлику, давай кісничок, та я його пришию. Годі тобі гратися. І відчув старий сивий чоловік, як лягла йому на тім'я лагідна рука, а теплі губи ніжно торкнулися чуба. Рево побачив батька, що з переляканим лицем заткує уздовж ворожої колони і кинувся до нього. «Папа, не надо, оставь їх, будь вище». «Кто вона?» – вигукнув розпачливо безродний старший і показав на Марію, що йшла з краю колони. Рево здивовано подивився на батька, потім на Марію і сказав здивовано. «А в чому діла?» Ета Марія Нічай, вірніє, Святненка». Старим хитнуло. Він смертельно зблід, а тоді почервонів, як той прапор, який тримав у руках син. Він відчув різкий біль коло серця і заточився. Хтось підхопив його, вдарився об асфальт і портрет вождя. Безрудний молодший кинувся до батька і теж випустив із рук Криваве знамено. Воно впало поруч із портретом Сталіна, і було в тому щось надто символічне. Ті, що йшли в колоні, наступили на них. Хруснуло древко, тріснув портрет. Щенилася Веремія. Старого відтягли до хідника і поклали під каштаном. Швидка допомога довго не могла пробитися крізь натовп з червоними прапорами. Від пам'ятника Леніну гучномовець розносив палки промови. Злітали вигуки «Ура! Слава! КПРС!» Але старий Михайло безродний їх не чув. Рево стояв у повній розгубі біля землілого батька і ніяк не міг збагнути того, що сталося. Батько йшов бадьорий, дужий, і раптом поява Марії так схвилювала його, і кинула на асфальт. І в лікарняному коридорі думав про те, вкотре селкувався розгадати цей Ребус, і ніяк не міг його вирішити. І як Кріссон почув, що в батька обширний інфаркт, і надії на перетонок немає. Рево дивився на медсестру, бачив лише її губи, які щось промовляли до нього, але зміст слів кудись відпливав. Батько щось говорить, і він може зайти. Хтось подав рево білий халат і допоміг його задягнути. Зайшов до палати і став поруч батька. Йому здалося, що він і сам зараз замліє, почувши батьків голос. Старий безродний марив і говорив українською мовою без найменшого акценту. За своє життя рево не чув від нього жодного слова. Українську мову він ненавидів, дратувався слухаючи патріотичні передачі по радіо, перекривляв виступаючих, слухав і дивився здебільшого те, що передавала Москва. Українській мові давав лише одне визначення. Бандеровський бичий язик. А тут раптом із його вуст лилася така співуча говірка, така прозорість і чіткість була у кожному слові. Мамо, мамо, я вас упізнав. Слова враз стали невиразними, а потім знову зазвучали чіткіше Я Михайло не чай з діброви. Не безродний я, а не чай. Знаєте рід не чаїв, що коло греблі живуть, то не чаївський куток. Рево пополотнів торкнувся легенько батькового плеча Папа, що з тобою? Що ти такое говориш? Мамо, тату, ви знову зі мною. А де ж це я був? говорив старий сивий чоловік. З його заплющених очей раптом покотилися сльози. Ревона полохано дивився, як вони збігали по його щоках. А потім старий розплющив їх і проказав чітко, неначе хотів, щоб син запам'ятав сказане ним і ніколи не забув. Я Михайло Нечай з Діброви. Мою матір звати Марія, а батька Пилип. Будь проклятий, Сталіне, будь проклятий він, душогуб. Старий Марив, бачилися йому дивні картини. Пам'ять неначе робила якісь стрибки, і повертала його до далеких днів, яких він ніколи не згадував, бо їх теж мовби стерла чиясь всесильна рука. Ось вони з хлопчаками вибігли з подвір'я дитячого будинку і дивляться, як зривають у Києві храми. Рушилася дивовижна краса, падали золоті бані, з гуркотом розліталися стіни. Хмари куряви носилися над Києвом. Люди кричали, голосили. Одна жінка впала на коліна, здійняла руки до неба і протяжно скімлила. «Господи, чи ж ти осліп там? Чого дозволив темним оселитися на цій землі?» Старий інтелігентний чоловік, що стояв неподалік і дивився, як схитнулася церква, а потім впала, хрестився і повторяв «Мракобіси». Влада сатани, червоні чорти. Коли зривали Михайлівський золотоверхий монастир, щось неймовірне діявся із ним. Було таке відчуття в хлопця, що з нього виривають серце. Він бігав навколо Майдану, де лежали залишки храму. Дивився, як фрески і ікони складають на вози і везуть до вокзалу. Відправляли поїздами до Москви та в Ермітаж. Сам не розумів, чого так боліла тої хвилі його душа, Чого так кричала і скимлила. То плакав у ньому його далекий предок, Майстер золотої руки Горислав, Що вклав у цей храм золото своєї душі. А потім старий сивий чоловік розпачливо кликав. Фросю, тьотю Фросю, відвезіть мене в діброву. Я хочу до мами й тата. Моторошно було Рево чути це дитяче скімлення із вуст сивого батька. Мамо, тату, я так скучив за вами. З його грудей. Вирвався стогін з хлип. Рево позадкував до дверей. Старий знову щось бубонів, то невиразно, то знову чітко, з надривом кликав батька і матір. Марія Нечаїха спустилася з небесної діброви і зустрічала сина, якого в неї викрала недоля ще десятирічним. І тепер повертала сивим, чужим, поневоленим. Постояла колорево, пожурилася, дивлячись на цього нехреста, що з'явився у її колись набожному роду. Побачила і червону звірину з п'ятикутньою зіркою на чолі, що оселилася в нім, і ще дужче посмутнів її небесний вродливий лик. А сивочолого Михайла, палахкий господар, що увійшов у нього ще в дитячому будинку під час щоденного співання інтернаціоналу, залишив. Тоді він облюбував душу чистого, набожного сільського хлопчика, що вечорами потайки молився, як робив це з батьками, ночами плакав і кликав тата і маму. Він увійшов у розкриту дитячу душу, і хлоп'я перестало плакати, забуло молитви. Затамувавши подих, слухало розповіді про батька Сталіна.